Коли, скажімо, переселявся монастир в укріплену мурами будівлю, хроністу захватів вигукував «О щаслива година, облага хвили!» Одню вибавлення, коли Господь вирішив перенести винницю свою з Єгипту, виявляючи над слугами своїми милосерді своє в місті обморованим. В укріплених замках споруджувано собори в Кведлінбурзі, улюбленій резиденції германських імператорів Саксонської династії, засноване аббатство для виховання доньок вельможних родин. Вибудовано дві церкви місцевих святих Серватіуса і Віперта. Дружина імператора Оттона I Адельгейда була покровителькою аббатства. Відтоді встановився звичай, що аббатисою в Квельдінбузі мала бути імператорська донька, Багатьом від народження надавано ім'я Адельгейди в сподіванні високої честі, бо Кведлінбургське аббатство було так само славне, як монастирі в Монте-Кассіно, Сенкт-Галлені, Рейхенау і Клюні. Коли помер у досить молодому віці останній з імператорів Саксонської династії Оттон III, що славився великою ученістю, Германські князі, видно налякані занадто вченим імператором, зібравшись на свій з'їзд на Рейні, проголосили імператором зовсім неписьменного Конрада, який поклав початок Франконському дому. Капелан Віппан, який описав життя Конрада, навіть у неписьменності імператорові бачав цноту, коли говорив «Воля Божа, восхотіло лишити тебе неосвіченим у навуці щоб ти, отримавши згодом небесну настанову, здобув християнську імперію. Діялося це тоді, як у Києві Ярослав розпочав будування Софії. Конрад теж пробував будувати, а що сам не знав, як це робиться, то поклався в усьому на духовництво. Віппон писав, хоча він і був неписьменний, але вмів розсудливо управляти духовництвом. Зовні виказуючи йому люб'язність і щедрість, а потай підкоряючись його пристойній дисципліні. Конраду вельми сподобалася крипта святого Віперта в Кведлінбурзі. Могутні склепінчасті арки, круглі колони, чотирикутні стовпи – усе вдавлене в землю, вгрузло під якимсь страшним тягарем. Але від цього видається ще потужнішим, міцнішим, довговічнішим, Імператор не знав, як називаються арки, колони, стовпи, нави. Зате мав у руках безмежну владу, тому звелів поставити отакий собор у шпеєрі, тільки більше. На тому будівництві об'явився дивний чоловік. Прийшов спокутувати гріхи. Працював за всіх, а в кінці дня брав лише один динар на хліб та воду. Це тоді, як на сій каміння заробляв сім динарів, а муляр – двадцять два. Працював той чоловік як шалений і прозвано його робітником Святого Петра. Єпіскоп усім радив брати його за взірець. Та по восьми днях такої дурної та запетлої праці хтось ударив шаленця тяжким молотом у потилицю і тіло його вкинули до рейну. Розповідали, що риби винесли тіло його на поверхню, і на воді загорілося три запалені свічки. А над прахом з'явилася свята Варвара, покровителька будівничих, і шла по водах боса у синьому хітоні, і вказувала, чи то наш пеєр, чи й кудись далі. Коли б спробував хто розповідати про всі дива того часу, то незабаром забракло б йому сил Тим часом людям хотілося чудес не тільки небесних, а й земних. Рагімбольд Скельна ламав собі голову в якийсь спосіб зробити кам'яного янгола, що пальцем завжди вказує на сонце. Орла, що повертає голову у напрямку священика, який читає Євангеліє. Пристрій для обігрівання рук єпіскопа в час довгої меси. Але яке все це має відношення до Кведлінбурга? в якому в праксі мала провести шість років свого життя, від 12 до 18. -го. При франконських імператорах сказано вже, Кведлінбург перестав бути улюбленим стольним городом. Генріх III може бути згаданий тут лише з тої причини, що його донька від першої жони Кунегільди, наймення Адельгейда, була батисою у Кведлінбурзі саме тоді, як привезено туди молоду марк Пракседу. Брат Адельгейди по-батькові, а не по-матері, імператор Генріх IV був тоді в Італії, бо вже так повелося, що германські імператори майже всі свої зусилля спрямовували на приборкання непокірливих земель, про що буде осібна мова. У Кведлінбурзі всі ті роки невпинно велося будівництво. В 1070 році Згоріла стара кірха Сарватіуса, і від неї лишилася тільки крипта. Над нею споруджено нову кірху, три навову, з трьома вежами, з трьома апсидами. Ставлено вежі, поновлювано палісади, вали, поглиблювано рови. У самому аббатстві плекано сади і монастирські городи. Там був чотирикутний став, улюблене місце для нічних прогулянок Адельгейде влаштована скрипторії для розмноження дорогих рукописів, ученим роздумуванням слугував чотирикутний двір, оточений кам'яними аркадами, Аббатство батство височило над городом, вирізнялося посеред замку, мов окрема держава мудрості, сили й привабливості, бо ж усі знали, що наповнене воно найвродливішими і найученішими невістами в усій Германії. І чимало шукачів щастя намагалися проникнути туди. Її слід відзначити, що якісь мудрі будівничі подбали й про це, зробивши ряд вікон у аббатстві мало не при самій землі. Так що навіть череватий пивохлюб міг легко перевалитися в келію, коли його там ждали. Коли хтось захотів замурувати вікна, барони щинили гвалт. Ці монахи хочуть ув'язнити наших доньок і сестер.